Rascumpara tu ai pe Părintele nostru Daniel, Arhiepiscopul Bucureștilor, Mitropolitul Muteniei și Dobrogei, Lopțitorul Produrei Cezarei Căpadociei și Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Pentru Brat Sfințitul Părintei Ieronim Sinaitul, Episcop Vicar Patriarhal, Pentru Sănătatea și Mântuirea. pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașe, nușei satelor, și pentru iubitoare de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea. îste s-văi noștri Domnul mileste Domnul mileste Domnul mileste îste Dom s-văi pentru periciții și pururea domnicii țitorii acestui sfânt locaş și pentru toți cei mai înainte adormiți, părinții, frații noștri, drept slavitori creștini, care o dignesc aici și pretutindă. Sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor, robilor lui Dumnezeu. Slujitori, închinători, câtitori și binevăgători ai acestui sfânt. sănătatea sănătate, ajutorul și mântuirea lor. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Vrei că ne rugăm pentru cei ce adun tarul bine în sfântă și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă, și pentru poporul care se înainte și așteaptă de la sine mare și bogată, mine! În de oameni Dumnezeu ești și ți-e slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii totdeauna cum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeu, Dumnezeule sfântă și dreaptă credință a drept slăvitorilor creștini și sfântă biserica ta o păzește în veacul veacului. Sfântă de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, Ceea ce ești mai de decât Heruvimii, Și mai slăvită fără de asemânare decât Serafimii, Care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări. Slavă ție Hristoasă, Dumnezeul nostru, nădăjda noastră slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Domnului, și acum și purura și în veci vechilor. Amin. Doamne, minule Doamne, minule Doamne, minule Prea cu părinte bine cu vitaza. Ceruciscui ce și bătăi și loviri și cruce și moarte, a răbdat pentru mântuirea lumii. Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile Preacuratei ci sale, ale simților Împărați și întocmai cu apostolii cinstis Constantin și mama sa Elena, și ale Sfântului Cuviosului, Părintelui nostru, Dimitrie cel nou, făcătorul de minuni, ocrotitorii acestei sfinte catedrale ale Sfinților și Dreptilor Dumnezeu și Părinții Joachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și viitor de oameni. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. cu preacucerniști părinți, Chestiți salți, biscoriști, chestiți credincioși și credincioase și fie ai bisericii noastre care ne urmăriți în aceste momente fie prin intermediul televiziunii, trinitas sau prin neascultați prin radioul trinitas. Iată poate am trăit și asta cu siguranță una dintre slujbele anului cele mai dense, una dintre deniile cele mai impresionante, tocmai pentru că este denia la care am comemorat și am reactualizat prin citirea Sfintelor Evanghelii și prin Harul lui Dumnezeu prezent în biserică momentele de jertfă momentele de dragoste momentele de iubire față de umanitate pe care Dumnezeu le-a arătat prin Iisus Hristos Fiul Său întrupat la un moment dat în cadrul deniei am ascultat uh, icosul, un uh, mai bine zis o strofă, care este deosebit de impresionantă prin dramatismul său, dar care ne introduce în spiritul ceea ce noi comemorăm și reactualizăm în seara aceasta. Patimile Domnului sau patimirile Domnului și Dumnezeului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Această strofă spune că, văzând ielușeaua pe mielul tras către jertfă, mergea în urma sa zdrobită cu alte femei și spuneam, o, Fiul meu, pentru ce faci această călătorie grabnică? Oare mergi în cana Galilei ca să le prefaci din nou apa în vin? spune să te urmezi sau să rămân aici. Vorbește către mine Dăm cuvântul tău cuvinte și fiule, iată ce impresionantă, adresarea a Preasfintei Fecioare, care încheie, tu dăm cuvânt, cuvinte, cel ce mai păzit curată cu puterea ta cel ce ești Fiul și Dumnezeul meu. Iată în puține, cuvinte parafrazate, cât de mult cuprinde această strofă din cadrul slujbei și dense au fost toate cele care s-au cântat sau care s-au citit dense au fost cuvintele sfinte Evanghelii și în special Prima Sfântă Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan care este numit Teologul prin faptul că cuvântul pe care ni l împărtășește este de o profunzime extraordinară. El este cel care ne cuvântează despre Dumnezeu în modul cel mai profund și care ne redăm la forma cea mai înaltă și mai impresionantă cuvintele Mântuitorului Isus Hristos. Această cuvântare a Domnului mai dinainte de Patima Sam este cu adevărat cuprinzătoare a foarte multe lucruri. Știm că cu puțin timp mai înainte, Mântuitorul Hristos, care întrunește toate calitățile care răspund cerințelor noastre, aceea de mare preot și arhiereu, aceea de învățător al vieții noastre și aceia de îndrumător sau cărmuitor. Nu numai al lumii, ci și al vieții noastre, este Cel care a instituit jertfa cea fără de sânge, iată cu puțină vreme, mai înainte ca jertfa sa, jertfa sa sângeroasă să se petreacă. El este preotul și Marele Arhiereu al propriei sale jertfe pe care a instituit-o, și pentru care a dăruit Sfinților Apostoli ca în pâinea și vinul care sunt prezentate lui Dumnezeu ca trupul cele ce închipuie trupul și sângele lui Isus Hristos prin darul și prin puterea Duhului Sfânt să fie sfințite și să le arătăm ca jertfă nouă și nejertfită Jertfă de mântuire pe care, iată, Hristos o împlinește, după aceea și fizica, ultima jertfă sângeroasă. El cel ce este mielul cel nevinovat, pe care l-a propovăduit Sfântul Ioan Botezătorul, când a zis Iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele Lumii. Și de aici... Impresionanta tânguire pe care imnografia bisericească ne prezintă unde Maica Preacurată este văzută ca pe mielușeaua sau cea care mergea în urma mielului celui răpit, mielului celui de jertfă și întune liniște și tulburare plângea dramatismul acestor clipe. Dar, desigur, dincolo de dramatismul tuturor evenimentelor istorice care au marcat pătimirile Mântuitorului nostru Iisus Hristos, arestarea sa, batjocorirea, încununarea cu cunună de spini, condamnarea la moarte cu trupul pe cruce, ne răzbate... Încă un aspect important, sau poate că firul roșu al tuturor acestor evenimente dramatice este unul mai ascuns, precum rănile mântuitorului nostru Isus Hristos, rănile sale cele mântuitoare. Este dragostea lui Dumnezeu față de umanitate, căci din dragoste, care este realitatea care ni s-a revelat că este raportul dintre persoanele Sfintei trăim, raportul care domnește în mod desăvârșit între cei de sus, dragostea este valoarea și este puterea în numele căreia Dumnezeu s-a manifestat în lume. În această manifestare a dragostei Lui Dumnezeu a ieșit întreaga creație, cerurile și pământul, și cum am auzit în silaxarul care s-a citit, în ziua a am această făptură minunată care este omul, zidit după chipul și asemănarea sa. Dar care om... Nu a fost silit să petreacă într-o viață săvârșită ci i s-a pus un test, i s-a pus o încercare. Și drumul către fericirea sa avea să treacă prin această așa zisă vale a plângerii, unde după cădere pământul avea să rodească spin și pălămidă și undre existența sa pământească, ba încă și devenirea spirituală avea să se câștige cu multă voință și cu multe eforturi. Dar transpare dragostea lui Dumnezeu, căci încă de la început se hotărăște ridicarea din nou a omului. Și Cel ce la început a spus să fie lumină și, iată, din dragoste, a creat întreaga făptură și pe om, a creat timpul, a creat spațiul, a creat Universul, tot ceea ce există din perspectiva noastră. El este Cel care pregătește omului și un drum de întoarcere. El este cel care, la plinirea vremin trimite pe preasfântul Duh către preacurata și nevinovată fecioară Maria în Nazaretul Galilei și atunci începem mântuirea noastră. Este un nou început, căci prin cuvântul care se repetă într-o altă formă, prin prea curatei fecioare la chemarea pe care Dumnezeu o adresează prin înger, aceasta spune fie, e după cuvântul tău. Iată încă un cuvânt creator care deschide posibilitatea celei de-a doua creații a omului sau celei de-a doua trepte în urcușul acesta al ființei noastre către Dumnezeu dar unul care este posibil de data aceasta prin pogorârea lui Dumnezeu în lumea noastră. Căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea ca tot ce crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. Iar această viață veșnică ne vine prin prezența în lumea noastră prin ridicarea filii noastre pe care Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și-o asumă prin întrupare, căci spune Sfântul Apostol Pavel Filipenilor că, deși era într-o înălțimea Dumnezeirii, nu socotește pentru sine o știrbire și deci se smerește chip de rob luând făcându-se asemenea oamenilor și, la înfățișare făcându-se ca un om. Și de aceea, spune Apostolul, i s-a dat lui nume care este mai presus decât orice nume, pentru ca în numele lui Isus Hristos să se plece tot genuchiul al celor cerești, al celor pământești, și al celor de dedesubt. De fapt, iată, se anticipează ceea ce înseamnă, de fapt, jertfa dragostei Fiului lui Dumnezeu. Înseamnă biruința pe care Hristos o aducem asupra morții, asupra păcatului, asupra diavolului, asupra locului de pedeapsă, asupra iadului. Toate acestea sunt ținta misiunii sale, tocmai ca pe om să-l de aceste aspecte înfricoșătoare și dramatice care pot să ducă existența sa de la orizontul fericit și pozitiv pentru care a fost creat către alte realități care reprezintă durerea, tristețea și suferința lipsei lui Dumnezeu sau a depărtării de Dumnezeu. Pentru că cel care este în perspectivă să guste acestea este acela care prin liberă voință și prin alegere proprie s-a îndepărtat de Dumnezeu. Dar Mântuitorul Hristos este Cel care caută oaia cea pierdută, caută pe fiecare și chiar dacă toate oile ar fi strânse înaintea sa și una ar lipsi, le-ar lăsa pe toate acelea care deja sunt în zona de siguranță, în zona de mântuire și ar merge să o caute pe cea care este pierdută. Este o metaforă prin care Dumnezeu ne spune că în iubirea sa, el tot sperăm că fiecare om se va întoarce la el și că va urma și va răspunde dragostei, devotamentului și lucrării pe care el a depus-o în lumea aceasta, arătând, precum a spus precum am auzit în Sfânta Evanghelie de la Ioan, acea dragoste de cât care nimeni nu poate avea una mai înaltă, ca cineva să-și să pună viața pentru prietenii săi. Isus Hristos este cel care își pune acum viața pentru prietenii săi. Și le spunem Întuitorul Apostolilor și celor care vor urma care vor crede în El prin cuvântul lor, că voi sunteți prietenii mei. Fiecare dintre credincioși și credincioase sunt fii ai Împărăției Lui Dumnezeu și sunt prieteni ai Mântuitorului Hristos. Chemați la această nuntă împărătească, chemați la cina Domnului, pentru ca să se împărtășească de darurile de iertare și de mântuire pe care El le aduce. Am observat cu toții că în cuvântul de despărțire, care totodată este și un cuvânt de rugăciune spre final, unde după ce a răspuns unele, la unele întrebări pe care le-au pus apostolii, Mântuitorul se adresează Părintelui Ceresc, își exprimă speranța, Că oamenii vor înțelege mesajul său, mesaj care vine din partea Dumnezeirii, mesaj de iubire. Le poruncește în mod expres, cel puțin de trei ori, în cadrul aceleiași cuvântări, ucenicilor să aibă dragoste unii față de alții. Și acest lucru este foarte important. De ce este important? Pentru că însuși Mântuitorul Hristos ne revelează sensul importanței acesteia la prima vedere. Faptul că dacă noi cei care îl urmăm pe Cel care a venit în lume, s-a pogorât printre noi și a asumat firea noastră, a pătimit în locul nostru și ne-a răscumpărat Învingând tot ceea ce este rău în existența noastră și noi trebuie să răspundem cu iubire, o iubire pe care trebuie să o avem între noi, o iubire care la începutul creștinismului a constituit mirarea tuturor celor care încă nu ajunseseră la cunoștința lui Hristos, văzând cât de multă dragoste au creștinii unii față de alții. Cât de mult se ajută, cât de solidari sunt în ei în tot felul de nevoi și de neputințe, cât de săritori sunt. Această iubire este esențială pentru că ea creează unitate. Ne unește unii pe alții prin fapte bune și prin darul lui Dumnezeu. Ne face ca să fim o comunitate și o biserică în sensul propriu și adevărat al Cuvântului, unde dragostea domnește, unde Harul lui Dumnezeu stăpânește și se împărtășește tuturor, aducând mulțime de fapte bune și de daruri ale virtuților. Și Sfântul Ioan Evanghelistul, mai departe în epistolele sale pe care ni le-a lăsat, spune că acest, această poruncă a Lui Hristos, să vă iubiți unii pe alții așa precum v-am iubit pe voi, este o poruncă nouă, cum spune Domnul Hristos, dar în același timp este și o poruncă veche. Pentru că în Cartea Leviticului, tot Dumnezeu, atunci când se revelează, Spune profetului Moise, ca nimeni să nu se răzbune cu propriile sale mâini și nimeni să nu urască pe cel din poporul său, ci fiecare să iubească pe aproapele său ca pe sine însuși. Și îndemnul îl spune că și eu sunt Dumnezeu, adică autoritatea acestor Îndemnul pe care Dumnezeu le dă în prima fază a revelației și care le găsim după aceea desăvârșite în Evanghelia lui Hristos sunt porunca veche și porunca nouă și sintetizează Sfântul Ioan Apostolul și Evanghelistul că această poruncă veche și nouă este aceea pe care ne-a dat-o Dumnezeu ca păzind Dragoste am să fim credincioși lui Iisus Hristos, care ne-a adus mărturia dragoste, dragostei Tatălui. Mai sunt și alte locuri, în special în epistolele Sfântului Apostol Pavel, în care se vorbește despre această dragoste a lui Dumnezeu și spune Sfântul Apostol Pavel Efesenilor, că dragostea pe care ne-a arătat-o nouă Hristos trebuie și noi să o arătăm fraților celor din jurul nostru. Numai în felul acesta, arătându-ne dragoste unii altora, înțelegem sensul sacrificiului Mântuitorului Iisus Hristos, sacrificiului Mântuitor. Numai în felul acesta suntem fii ai Tatălui, Căci și Isus Hristos, într-o dragoste, a ascultat pe Părintele Ceresc, făcându-se ascultător până la moarte. Și conchide Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan că dacă noi nu vom avea dragoste în noi, ne vom asemăna cu aceia care spun că pe Dumnezeu îl iubesc, dar pe aproapele nu. Și se întreabă pe bună dreptate apostolul cum are iubesc pe Dumnezeu pe care nu pot să-L vadă, pentru că Dumnezeu este în afara existenței realităților noastre palpabile. El transcende lumea, El se manifestă în lume, dar nu-L putem vedea cu ochii noștri, ci arătările lui Dumnezeu au fost momente speciale atât în Vechiul Testament iar cea mai mare teofanie a fost arătarea lui Dumnezeu prin Iisus Hristos Fiul Său întrupat deci dacă pe Dumnezeu care spunem că îl iubim dar nu-l vedem oare pe aproapele nostru pe care îl vedem și nu-l iubim oare ce se înțelege din declarația noastră sigur că dacă îl iubim pe Dumnezeu pe care nu îl vedem, cu atât mai mult trebuie să l iubim pe aproapele nostru pe care îl vedem. Iată, acesta este un alt sens al momentului pe care cu toții l-am comemorat și care ni s-a actualizat în har, făcându-ne și pe noi părtași. Suferințelor, pătimirilor Mântuitorului Hristos, dar și arătării dragostei sale, celei nemărginite, dragoste care ne vorbește și despre valoarea sufletului. Dacă pentru salvarea sufletului omenesc a fost nevoie ca să se verse sângele corpului, persoane divino-umane al lui Isus Hristos, oare cât de mare este prețul acesta al răscumpărării noastre. Cu adevărat, acest preț de răscumpărare nu poate să fie evaluat și de aceea și valoarea sufletului, ne spune tot Mântuitorul Isus Hristos, nu poate să fie evaluate, pentru că pentru sufletul nostru al fiecăruia am Fiul lui Dumnezeu s-a jerfit ca noi să avem viață și încă să avem din belșug. Cu toții iubiții mei să ascultăm aceste minunate chemări pe care Mântuitorul Hristos ni le adresează și acum când își întinde brațele generoase pe Sfânta și Dumnezeiască Cruce, cu ce care devine altarul jertfei sale, iar el este preotul și marele arhiereu al acestei jertfe, în acest moment când el ne cuprinde pe toți în dragostea, să am și noi să fim aceia care să avem dragoste între noi, să ne manifestăm cu faptele iubirii creștine izvorâte din faptele pe care le-am văzut la Isus Hristos și prin ascultarea îndemnurilor pe care El ni le-a dat. Căci spune Domnul, cel ce mă iubește, ascultă cuvintele mele și crede în cel ce m-a trimis pe mine. Această iubire a lui Dumnezeu manifestată în credința mărturisită în mod. Unitar și ziditor este mărturia pe care noi o dăm înaintea lumii, că suntem cu adevărat cu toții prieteni și suntem ucenici ai săi. Amin. Am transmis de la Catedrala Patriarhală, unde se află moaștele Sfântului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, slujba Deniei.